Harminc fejezet Az egyik főkolompos halála Soha sem láttam életemben nagyobb fölfordulást, mintha a villám csapott volna mind a hat emberbe. Csak szilvertért rögtön magához. Visszanyerte lelki egyensúlyát, nem vesztette el a fejét, hanem megváltoztatta a tervét, mielőtt még a többiek ráeszméltek volna a csalódásukra. Jim, suttogta. Fogd ezt, és nyisd ki a szemedet, ha baj lesz. Azzal kezemben nyomott egy két csövű pisztolyt. Ugyanakkor nyugodtan megindult éjszak felé, és egy perc múlva a gödör köztünk és a többi öt között volt. Aztán rám nézett, és intett a fejével, mintha azt akarná mondani, most belekerültünk a csávába. Amint valóban benne is voltunk, ahogyan én láttam a dolgot. A pillantásai egyszerre barátságossá váltak, de engem annyira felbőszített ez az állandó köpenyforgatás, hogy nem tudtam magamat tartóztatni, hanem visszasugtam. Már megint pártot változtatott? Nem volt rá érkezése, hogy válaszoljon. A kalózok átkozódva és zajongva elkezdtek egymás után a gödörbe ugrálni, és az ujjaikkal túrták a földet, miközben dühösen félrehaigálták a deszkákat. Morgan egy darab aranyat talált. Fölmutatta a szitkok valóságos áradata közepette. Egy darab két ginis arany volt, s fél perc alatt kézről kézre járt. Két gini? üvöltötte Merri, és megrázta az öklét szilver felé. Ez a te 700.000 ezer fontod, mi? Te ugyan nagyszerű üzletember vagy. Te, aki soha el nem fussoltál semmit, tehát tökfejű fajankó. Csak túrjátok a földet, fiúk, szólt Szilver a legnyugodtabb arcátlansággal. Talán találtok egy pár szemmogyorót, nem csodálnám. Mogyorót, ismételte Mary felhördülve. Pajtások, halljátok ezt? Mondom nektek, hogy ez az ember rég tudta az egész dolgot. Nézzetek a pofájába, oda van írva rá. A Mary, jegyezte meg Szilver. Megint kapitány szeretnél lenni? Nagyon vállalkozó fiú vagy te. De akkor már valamennyien Meri pártjára állottak. Elkezdtek kifelé mászni a gödörből dühös pillantásokat vetve hátrafelé. Egy dolgot azonban meggyugvással tapasztaltam. Mindjárt a túlsó oldalán igyekeztek kifelé. Így állottunk ott. Ketten az egyik oldalon és öten a túlsón. Közöttünk a gödör de egyikben sem volt annyi mersz, hogy megkezdje a harcot. Silver nem mozdult, a mankójára támaszkodva farkas szemet nézett velük. Olyan hidegvérrel, amilyet még sohasem láttam. Bátor ember volt. Azt senki sem tagadhatta. Végre Merri úgy látszik azt gondolta, hogy egy kis szónoklattal előbre viszi a dolgot. – Pajtások! Ketten vannak csak az egyik egy vényomorék, aki ide csalt minket, miután alaposan elpuskázta a dolgot, a másik az a kölyök, akinek még ma kiszedem a vesét. Rajta pajtások! Fölemelte a kezét, és nagyot ordítva támadásra akarta vinni az embereit, de abban a pillanatban krak, krak, krak! Három puska lövés villant meg a sűrűségből. Meri fejjel előre belehullott a verembe. A bekötött fejű megfordult a tengelje körül, mint egy pörgettyű, aztán egész hosszában végigterült a földön egy-két halálos vonaglással, a többi három pedig kereket oldott, és teljes erejéből futni kezdett. Nem telt el egy szempillantás, és hosszú John pisztolya mindkét csövét beleeresztette a vergődő Merribe, mikor az haldoklásában utoljára fölemelte rá a szemét. – Na hiszem, George – mondotta neki – leszámoltunk. Ugyanakkor előtört a szerecsendió bokrok közül a doktor, Gray és Ben Gunn füstölgő puskákkal, és hozzánk csatlakoztak. – Előre! – kiáltotta a doktor. – Szedjétek a lábatokat, fiúk! El kell vágni őket a csónakoktól! Hatalmas ugrásokkal utánuk kiramottunk, néha mellig elsüllyedve a cserjék között. Mondhatom, hogy Silver is igyekezett velünk lépést tartani. Milyen fáradtságába kerülhetett, azt ember el nem képzelheti. Olyan bakugrásokat végzett a mankójával, hogy majd kiszakadtak a mellizmai. A doktor is csodálkozott rajta. Mégis vagy 30 yardal elmaradt mögöttünk, és közel volt a fulladáshoz, mikor elértük a lejtő szélét. <tosz> doktor kiáltotta: nézzenek oda, nem kell sietni! Valóban szükségtelen volt minden sietség. Mikor kiértünk a fensík nyíltabb részére, láthattuk a három megmaradt kalózt, amint még mindig ugyanabban az irányban rohantak tova, amelyben elindultak, egyenesen a hátsó árboc felé. Így már is köztük és a csónakok között voltunk. Leültünk hát négyen kifújni magunkat, míg a hosszú John verítékét törölgetve lassacskán ért bennünket. Hálás köszönet önnek, doktor úr! Ön éppen a kellő pillanatban érkezett meg, különben nekem és Hókinsznak végünk. Hát, mégis te vagy az, Bengán. De elég fickó vagy, azt mondhatom. Az vagyok, Bengán, az bizony felelte a kitett kalóz, és zavarában nem tudta, hova legyen. Hát, tette hozzá hosszú szünet után. – Szilver úr, hogy van? Nagyon jól, köszönöm, no, mondja már! – Ben, Ben, mormogta Szilver. – Ki volna, hogy lefőztél engem? A doktor visszaküldte gray az egyik csákányért, amelyet a lázadók futás közben elhajítottak, aztán, amint kényelmesen leereszkedtünk a dombon arra felé, ahol a csónakok feküdtek, elmondta néhány szóval, hogy mi történt. A történet fölötte érdekelte Szilvert, és Ben Gunn, a félig meghűlt, kitett kalóz volt a hőse elejétől végig. Ben hosszú magányos kóborlásaiban keresztül kasul a szigeten, ráakadt a csontvázra. Ő volt az, aki kifosztotta. Megtalálta a kincset is, kiásta, és sok fáradtságos napjába került, amíg a hátán elcipelte a magas fenyőfatővéből a barlangjába, amely a két csúcsú dombon volt a sziget Északkeleti szögletében. Itt feküdt az biztonságban már két hónapja, mielőtt még a hiszpányola megérkezett volna. Mikor a doktor kicsikarta belőle ezt a titkot a támadás délutánján, és mikor másnap reggel észrevette, hogy a hajó eltűnt a kikötőből, elment Silverhez, kiszolgáltatta neki a térképet, amelynek már semmi hasznát nem vehette, átadta neki a készleteket is, mert Bengám barlangja bőven el volt látva kecskehussal, miket az magas be. Szóval mindent megadott, csak hogy biztonságban eljussanak a gerendavárból a két csúcsúdombra, ahol nem kellett félniuk a maláriától, és egyszer is őrizhették a pénzt. Ami téged illet, Jim, mondotta, nagyon a szívemen feküdt az ügyed, de elsősorban azokra kellett gondolnunk, akik a kötelességüket teljesítették, és hogy te nem azok közé tartoztál, az kinek a hibája volt. Ma reggel, amikor megtudta, hogy én is tanulja leszek annak a borzalmas csalódásnak, amelyet a kalózok számára tartogatott, futva elrohant egészen a barlangig, és a lovagra bízva a kapitány ápolását maga mellé vette Greyt és a kitett kalózt, és nekivágtak a szigetet ferdén átszelve a messzelátó lejtőjének, hogy idejében kéznél legyenek a fenyőfátövében. De csak hamar belátta, hogy a mi embereink előbb fognak odaérni, ezért hát előre küldte a gyorslábú Bengánt, hogy tegye meg egyedül, amit lehet. Annak pedig eszébe jutott, hogy hajdani hajós társaiban a babonás hitet kell valamiképpen fölébresztenie, és ez annyira sikerült neki, hogy Gray meg a doktor az alatt idejében megérkezhetett, és lesbe helyezkedhetett, mielőtt még a kincskeresők megjöttek volna. Oh, – Ó, milyen szerencsém volt, szólt Silver, hogy Hawkins-t magamnál tartottam, Ön bizony nem bánta volna, ha az öreg john is darabokra koncolják, vagy be, doktor úr. Bizony, úgy van, válaszolta doktor kedélyesen. Közben elértünk a csónakokhoz. A doktor szétrombolta az egyiket a csákánnyal, aztán mindnyájan beszálltunk a másikba, és megindultunk, hogy megkerülve a szigetet, az északi torkolatba jussunk. Nyolc vagy kilenc mérföldnyi út állt előttünk, Silver bár majdnem összeesett a fáradtságtól, leült az egyik evező mellé, mint a többiek, és csak hamar sebesen repültünk a tükörsima tengeren. Nem sokára kiértünk a szorosból, és megkerültük a sziget délkeleti sarkát, melynek hosszában négy nappal azelőtt bevontattuk a hiszpányolát. Amint elhaladtunk a két csúcsúdon mellett, észrevettük Bengán barlangjának fekete nyílását, és mellette egy emberi alakot egy muskétára támaszkodva. A lovag volt. Meglobogtattuk a zsebkendőnket, és háromszoros éjjel kiáltottunk, amiben szilver hangja is jókedvűen beleharsant. Három mérföldnyi evezés után, éppen az északi torkolat bejáratánál mivel találkozunk, hanem a hiszpányolával, amint magában hajókázott. A legutóbbi dagály elszabadította az átonyról, és ha nagyobb szél vagy egy erősebb áramlat, mint a déli horgonyhelyen, akkor soha többé nem akadunk rá, vagy úgy a homokra fut, hogy többé nem segíthetünk rajta. De így alig érte valami sérülés, csak éppen a fővitorla szakadt darabokra. Hamar előkerítettük a másik horgonyt, és leengedtük a másfél fonal mélységű vízbe. Azzal minnyájan visszahevesztünk a rumöbölbe, amely a legközelebb esetben Gán kincses palotájához, míg egy egymaga visszament a csónakkal a hiszpányólához, ahol mint őrszem kellett eltöltenie az éjszakát. A part felől a barlang bejáratához egy szelid lejtő vezetett föl. A dombtetőn a lovak fogadott bennünket. Hozzám nagyon szíves és kedves volt, semmi célzást nem tett a szökésemre, akár korholás, akár képpen. Silver udvarias tisztelgésére egy kis vér szökött az arcába. John Silver, mondotta neki, maga egy hallatlan gazember és imposztor, egy szörnyű imposztor barátom. Megmondtam, hogy nem fogom magát törvény elé hurcolni. Nos, hát, nem is fogom megtenni, de a sok halott ember, barátom, terhelje meg a maga lelkét, mint meg annyi malomkő. Köszönöm, nem alázattal, uram, felelt hosszú John, újból tisztelegve. Semmi köszönöm, kiáltotta a lovag. Nagy kötelesség mulasztása részemről elmehet. Valamennyien beléptünk a barlangba. Tágas levegősterem volt. Egy kis forrás csörgedezett benne egy medencében, melyet páfrány borított. A talaja fövény volt. A nagy tűz mellett hevert molett kapitány, és egy távoli szögletben, melyet csak homályosan világított meg a láng, észrevettem nagy halmokban az aranypénzt, és a négyszögletesen felrakott aranyrudakat. Ez volt Flint kincse, amelyért olyan messze utat tettünk meg, és amely eddig már a hiszpányola tizenkét emberének életébe került. Hogy mennyibe került, amíg fölhalmozták, mennyi vérbe és bánatba, mennyi jó hajó jutott miatta a tengerfenekére, mennyi derékembernek kellett miatta bekötött szemmel az élettől megválnia, hány ágyulövés eset miatta, mennyi gazság, hazugság, kegyetlenség... Azt talán senki sem tudná előszámlálni. Pedig még volt három ember a szigeten. Silver, az öreg Morgan és Ben Gunn, akik mind részt vettek ezekben a gonosztettekben, és mind abban a reményben ringadták magukat, hogy részük lesz a jutalomban. – Gyere be, fiam, Jim! – szólt a kapitány. – Egész derék gyerek vagy te a magad módjára, Jim! – de nem hiszem, hogy még egyszer elmennék veled a tengerre. Nagyon kivételes helyzetet foglalnál el az én szememben. Mi az? Maga is itt van John Silver. Míszél hozta ide, barátom. Jelentem alással, szolgálatra jelentkezem, kapitány úr, felelte Silver. Ah, mondotta a kapitány, és több szava nem volt hozzá. Micsoda egy vacsora volt, összes barátaimmal körülöttem, és micsoda fogások, bengám füstölt kecskehúsával és egyéb csemegével, meg egy palack óborral a hiszpányoláról. Tudom, hogy soha vidámabb és boldogabb társaságot nem láttam. Még az öreg szilver is, aki ott ült mögöttünk, szinte a sötétben nagyét vágyja falatozott, készen minden szolgálatra, bármire volt szükség, sőt, szerényen a hahotáinkba is belevegyült. Ugyanaz a kedves, udvarias, előzékeny matróz, aki az egész utazás alatt volt.